Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och i förra programmet så sa jag att jag skulle ha ett program om julen denna veckan. Men det jag glömde var att det var fel vecka. Det blir nästa vecka. Idag blir det kolosserbrevet del åtta. Beklagar. Men den 23 så blir det en julspecial så följ med då också. Du som följer de här programmen vet att vi befinner oss mitt i ett studium av Kolossebrevet. Det här är den åttonde delen och vi har äntligen kommit fram till kapitel två. Tidigare delar finns på manonata.se, i din podcast-app eller på Manonata-församlingens kanal på Youtube. Och som vanligt så har vi en innehållsrik text att ta oss an. Och vi ska försöka komma igenom hela tio verser idag. Så vi sätter igång med en gång. Kolossebrevet 1 slutade med att... Paulus sa att han arbetade och kämpade för församlingen och att han led med glädje för det stora målet att kunna föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. Det var hans speciella mål, varje människa fullkomlig i Kristus. Men nu så i kapitel 2, vers 1 så blir han lite mer praktisk och konkret. Han säger i första versen så här. Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har för er och för dem i Laodicea och för alla som inte har träffat mig personligen. Okay. Och det här är ju då lite praktisk information som kan vara bra att få med sig. Det finns en koppling då mellan Kolosse och Laodicea vilket inte är så konstigt eftersom det var två städer som låg ganska nära varandra. Också nära Efesus där Paulus arbetar nu under några få år och senare i det här brevet så kommer Paulus be kolosserna om att skicka det här brevet som vi läser just nu till Laodicea och så ska de också be om att få läsa brevet som finns i Laodicea. Och jag ska inte gå in på vilket brev det kan tänkas vara. Det ska vi komma tillbaka till när vi kommer dit i texten tänkte jag. Men det vi kan konstatera redan nu. Det är att Paulus säger att han kämpar för dem i Kolosse och dem i Laodicea. Utan att ha mött dem. Och då kan man ju naturligtvis fråga sig. Vad betyder det att kämpa för någon som man inte har mött? Och där finns det en ledtråd senare i kolossebrevet där Paulus säger att Epafras, deras broder, han som antagligen hade grundlagt församlingen där i kolosse, att han kämpar för kolosserna i bön. Och jag tror att när han talar om kampen som man har för dem i Laodicea och för de som inte har träffat honom personligen så talar han... Framförallt om bönekampen. Men kanske också tänker han på att han i sin fångenskap skriver brev till dem. Att han diskuterar med deras utsända om hur de ska göra i praktiska frågor. Han kallar och sänder ut sina medarbetare till de olika platserna med olika strategiska mål i sikte. Men vi går vidare. Och Så här förklarar Paulus själv målet med sin kamp i vers 2. Jag kämpar för att de ska bli styrkta i sina hjärtan och förenade i kärlek och nå fram till hela den rika och fullt övertygade förståelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. Slutsitat. Och det här är ju då. Målet i förra kapitlet så sa han att målet var att föra varje människa fram som fullkomlig i Kristus och här förklarar han då vad det innebär fullkomlig i Kristus det betyder för det första styrkt i sitt hjärta det betyder förenad i kärlek det betyder att man har en hel och fullt övertygad förståelse som är rätt insikt i Guds hemlighet som är Kristus. Och jag tror att rent intuitivt så förstår man nog varför det är så viktigt att bli styrkt i sitt hjärta. Alltså att man blir mer övertygad, mer fast och så vidare i det man tror på, det man står för. Och jag tror också att man intuitivt kan förstå varför det är viktigt att förenas i kärlek. Det handlar ju då om vår relation till andra människor. Att vi är förenade med Guds folk i kärlek- om vi inte är det så bryts församlingen ner och vi splittras. Men varför är det så viktigt med rätt insikt i Guds hemlighet Kristus? Och jag förklarade förra gången att det här begreppet hemlighet eller mysterium det handlar om att någonting har varit dolt tidigare men nu så har det uppenbarats för Guds folk. Och Kristus var verkligen dold, även om löfterna fanns där så hade man inte sett honom än. Men nu är han uppenbarad och med honom så är också Guds kärlek uppenbarad, hans trofasthet, sanning, rättfärdighet, hans makt, allt det här som finns hos Gud är uppenbarat i Kristus. Men ändå, varför behöver vi veta om det? Alltså varför är det så viktigt att lära sig mer om Jesus? Och jag tänker på det ibland när jag uppmanar människor att komma på möten och komma på bibelstudier som vi har i församlingen och så vidare. Tänker jag, varför är det så viktigt att sitta på någon timme per vecka och lära sig om Jesus? Och jag tror att svaret på det kommer i vers 3, där det står... I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Vishet och kunskap, nämner Paulus här, på grekiska Sophia och Gnosis. Det är ju kända begrepp. Om vi inte uppmärksamma så kan vi läsa en vers som det här alldeles för fort. Det är liksom, ja, Jesus, där finns vishet och kunskap. Men. Men vi har hört om Guds hemlighet och Paulus nämner skatter, han nämner visdom, han nämner kunskap. Och jag tror, och du får säga till om du är oenig, men jag tror att det han säger här är ett indirekt svar och mål mot dem i Kolosse som hade en annan lärare. Vi har redan sett att det verkar ha varit en lärare i Kolosse bland vissa människor där som handlade om andevärlden handlar om att det finns andra änglar och demoner och makter och auktoriteter vid sidan om Jesus som man behöver förhålla sig till. Det var populärt då och det är populärt idag. Teorier och fantasier om vad som för sig går i himlen. De senaste dagarna så har det dykt upp moderna varianter av det här i mitt sociala medieflöde. Jag ser det, det kommer strömmande in såna här AI-genererade filmer med, med änglar som ser muskulösa ut, går i slow-mo. Till någon dramatisk musik medan en mörk röst berättar något nonsens om vad som händer i den andliga världen. Det kom något sånt här: En gång då englarna hade kastats ner från himlen, så var det en engel som inte ville vara med på upproret och som ropade till Gud från helvetets grop och bla bla bla. Och det här är, skulle jag vilja säga, fria och obibliska fantasier. Men det är också sånt som fascinerar människor och som väcker väldigt många människors intresse. Tänk om det finns andliga skatter som vi kan få tag i genom att ha kontakt med någon ärkeängel. Och tänk om det finns någon hemlig visdom och hemlig kunskap hos en demon- det är pirrande tankar. Och kanske någon kan lära mig tekniken för att få tag i de här skatterna. Och när Paulus svarar på det så säger han nej, nej och nej. Guds hemlighet, säger han, det är Kristus. Så när de talar om Guds hemligheter så borde de tala om Kristus. När de talar om visdom, den är i Kristus. Kunskapen, den är i Kristus. Och Guds skatter tror eller ej, också i Kristus. Så Paulus är inte bara kristocentrisk i sin förkunnelse, så att han är Kristus i centrum, utan han är det som reformatorerna sa det, solus Christus, det är bara Jesus det handlar om. Och om du inte tänker att Paulus, du tänker kanske att ja, men jag tror inte han hade den här villoläran i tankarna, så vill jag också... Det som står i nästa vers där han säger detta säger jag för att ingen ska bedra er med övertalningsknep. Så informationen om att Jesus är Guds hemlighet och att i Jesus så finns all visdom och kunskap dold, den ger han då för att ingen ska bedra dem med något övertalningsknep. Så det fanns alltså de som ville bedra och som sa att visdom, kunskap, skatter, allt det här finns på någon annan plats, Guds hemligheter och så vidare. Men... Om vi går tillbaka till frågan som jag ställde lite tidigare. Alltså varför är det så viktigt att sitta någon timme per ve i veckan och lära sig om Jesus? Så är svaret det för att i Jesus finns allt som vi behöver till visdom och kunskap. Och vad menar jag med det? Eller vad menar Paulus med det kanske man heller skulle säga? Och det jag inte tror att han menar är att han försöker inte säga att ja, du behöver inte gå i skolan för all kunskap finns i Jesus. Eller lär dig ingenting utanför en kristna tron. Och jag har hört kristna som har argumenterat för att det är precis det Paulus menar. Eh, men det menar jag är ett argument som går emot sig själv. Därför att alla som jag har hört säga så har sagt det på svenska, norska eller kanske engelska. Och det är ju helt uppenbart inte språk som de har lärt sig genom att studera Jesus. I alla fall inte direkt. Och så man frågar sig, vad menar han då? Med att all visdom och kunskap finns i honom. Men jag tror att det finns två dimensioner här. För det första, det vi behöver av andlig visdom och kunskap finns i Jesus. Alltså kunskap, vi ska inte tillbe änglar. Vi ska inte kontakta demoner. Vi ska inte söka oss till de källorna. Vi ska inte surra runt i andevärlden och försöka hitta några dolda källor där. Det leder i bästa fall till tomhet och i värsta fall till demonbesättelse. Det är inte vår kamp och det är inte vårt mål utan istället ska vi som Paulus säger söka i Kristus. Vi ska glädja oss i honom, vi ska härma honom, imitera honom och leva i honom. Men det finns en dimension till här som jag tror är väldigt viktig och det är att när vi lär oss saker och när vi växer i visdom oavsett om vi lär oss spanska eller biologi eller hur man bygger ett hus så ska vi ta till oss den kunskapen i Kristus. Eh, och så så du, det handlar inte om att all kunskap finns i Jesus i betydningen att om du träffar på Jesus så kan han lära dig alla sakerna. Det kan han helt säkert, men inte så vi lär oss saker. Men vi behöver filtrera eller ta emot det utifrån ett Kristus perspektiv. Det är det han önskar. Och vad betyder det? Det betyder att all kunskap ska förhålla sig till Jesus. Han är ljuset som vi ser allting annat igenom. Och det behöver inte betyda att jag måste tänka på Jesus när jag räknar ut hypotenusan på en triangel. Eller kollar om en gipsplatta är rak. Men det är Jesus som är Guds visdom. Det är honom som saker och ting får sin mening, om man säger så. Eh, jag, jag kan förklara det på ett annat sätt. Alltså jag jobbar som snickare. Och då kan man fråga sig, varför då? Ja, för att få pengar naturligtvis. Ja, varför då? Ja, för att kunna leva- Ja, varför då? Ja, för att jag vill bli gammal. Varför då? Och så där kan vi hålla på. Eller om någon ska få barn så frågar man varför då? Ja, för att de vill ha barn. Varför då? För att barn är framtiden. Ja, men vad ska vi med en framtid? Ja, men jorden behöver invånare. Varför då? varför då? Varför då? Varför då? Varför då? Och så kan vi också hålla på med varje sak som vi gör och förflytta oss närmare och närmare en kärna av verklighet. Antingen närmar vi oss en tomhet eller så närmar vi oss en kärna och saken är den att utan Kristus så finns inte den här kärnan visdomens grund är borta kunskapens grund är borta om vi inte har Kristus och det återstår bara Tomhet helt enkelt. Och jag har diskuterat mening och moral och kärlek och människovärde och liknande saker med många ateister både online och ansikte till ansikte. Och det slutar alltid med tomhet. De säger att ja, jag vet att det inte finns någon mening men jag låtsas som att det gör det. Jag vet att det inte finns sanning och kärlek och människovärde. Men vill låtsas som att det gör det. Så sen som här om dagen diskuterade jag bort med en person som menar så länge ett foster inte har självmedvetenhet medvetenhet, så, den här personen, så är det inte en människa. Och när jag pressade, jag vet inte om det var en han eller hon, men när jag pressade den här personen på var den definitionen kom från så erkände han eller hon att det, det var bara en gissning för det finns ingen sanning. Det finns bara antaganden och det ena antagandet kan vara lika sant som ett annat. Och det är därför som vi inte baserar oss på någonting annat än Kristus. Det är han som är visdomens och kunskapens källa. Det är därifrån det flödar fram den här kunskapen, det är därifrån som kunskapen och visdomen får ben att stå på. Som den blir stabil och inte bara någonting som vi, vad ska man säga, föreställer oss. Och eh, det här temat kommer, kommer tillbaka några verser senare. Men vi läser vidare här i texten några verser till vers 5, 6 och 7 också som säger så här. För även om jag inte är hos er kroppsligen... Så är jag hos er i anden och glädjer mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren så lever i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått och låt er tacksamhet flöda över. Det är kolosserbrevet 1, 5-7. Och så Paulus använder en slags pedagogisk teknik här skulle jag vilja säga. Det är i alla fall så jag, jag uppfattar det han säger här. Du vet hur man kan säga till ett barn till exempel att ja men du är ju väldigt duktig på att äta fint, eller hur? Som ett slags grepp för att få dem att inte slänga mat omkring sig som de kanske brukar. Eh, och för att använda ett mer bibliskt uttryck så kanske man kan säga att man vill väcka deras rena sinne. Eh, och jag tror att Paulus gör någonting liknande i de här verserna Han säger, jag gläder mig när jag ser er ordning och fastighet i tron på Kristus. Det var kanske inte så otroligt mycket ordning och fastighet i tron på Kristus. Problemet som han, som han adresserar eller talar om det är just det att det inte var ordning och fastighet i tron på Kristus. Det var många vill och lärare som var ute och gick i församlingen. Men det hade varit ordning och fastighet och vissa av dem höll nog fast vid den Ordningen och fastigheten också. Så det Paulus gör är att han hänvisar tillbaka till deras upplevelse med Jesus. Han säger som ni tog emot Kristus, Jesus som Herre, så lev i honom. Och hur tog du emot Kristus? Jo, genom tro. Fastighet i tron på Kristus, säger han. I kärlek, med Jesus i centrum. Eh, som ett barn. Och då säger Paulus bra." Genom tro i kärlek med Jesus i centrum, fortsätt så, lev så, låt rötterna gå djupare, sträck er mer mot Kristus, rotade och uppbyggda. Det är två riktningar som är lika viktiga, roten och växten, men inte rotade och uppbyggda på vilket sätt som helst, utan rotade och uppbyggda i honom. Och antagligen så var det folk som hade kommit till den här församlingen och som försökte driva bort dem från det de hade lärt sig. För han fyller i, i enlighet med den undervisning ni fått. Ni ska inte söka till andra källor, till andra läror, andra andar, utan allt är i Kristus. Det är det som är det stora budskapet. Och det är lika viktigt nu som då. Eh, Nästa vers säger så här, vers 8. Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. Okay. Och här är det lite viktigt att vi håller tungan rätt i mun. Därför att innan så har Paulus sagt att visdomen, Sofia på grekiska, finns i Jesus- men nu så varnar han för filosofi. Och det här har jag hört mycket. Att filosofi är farligt. Och att kristna inte ska hålla på med filosofi. Och att kristendom inte är en filosofi. Men det finns flera problem med det påståendet. Filosofi, ordet filosofi kommer från orden filos. Som betyder kärlek. Och sofia som jag redan har sagt. Det betyder visdom. Och filosofi betyder då. Kärlek till visdom. Filosofi skulle man kunna säga den. Man tänker på sin kunskap. Och försöker hantera kunskapen. Sätta in den i ett system. På ett rätt sätt. Så filosofi i sig självt.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 Så filosofi i sig själv är inte problemet, utan tom och förrädisk filosofi är problemet. Och filosofin är tom och förrädisk när den bygger på mänskliga traditioner och inte på Kristus. Så det är lite det här, det, jag kommer tillbaka till det gång på gång och anledningen är att Paulus kommer tillbaka till det gång på gång. Det finns en... Eh, spik som han hamrar på som han slår på i nästan varje vers i kolosserbrevet och så långt har vi sett det gång på gång på gång han säger allt du behöver finns i Kristus och allt du tror att du behöver måste filtreras genom Jesus det är vägen in till sann kunskap och det betyder inte då att man inte kan läsa andra filosofer att, att det inte finns ett värde i kristen filosofi eller att det inte finns värde i att läsa eh, filosofer vilka de nu än skulle kunna vara om det är Platon eller Heidegger eller Kant eller eh, Kierkegaard det, det är inte det som är det han går emot här utan eh, även om det kan vara filosofer som har en tom filosofi men det är bara att det är i den mån deras filosofi Leder dig till Kristus som den är överhuvudtaget nyttig för dig. Och i det är den mån den reflekterar Kristus som den är sann. Och överraskande nog så kan eh, även till och med ateistisk filosofi eh, faktiskt leda en människa till Jesus eh, när man ser... Eh, hur fel den är skulle man kunna säga eller var den tar fel i min egen erfarenhet med filosofi så är det en väldigt blandad eh, godisskål om man säger så eh, jag har och du får tro mig om du vill, jag har prisat Gud medan jag har läst Friedrich Nietzsche eh, han är ju mest känd för sin catchphrase som folk eh, säger att jag, det var Nietzsche som sa Gud är död han är också känd för sin filosofi om supermänniskan eller det ybemänn som sen nazisterna använde som en slags slogan för att bland annat mörda miljoner av judar. Så jag säger naturligtvis inte att Nietzsche är någon som i utgångspunkt leder till Gud. Men när man läser historiens tänkare samtidigt som man har sina rötter djupt nere i Kristus man, man blir rotad och grundfäst och uppbyggd i Kristus det är då man upplever sann välsignelse och i det här programmet så ska vi hinna med två verser till det är vers 9 och vers 10 innan vi avslutar Eh, och om du har följt med i det här och tidigare program så tror jag att du redan förstår vad dessa verser handlar om när du hör dem. Det står så här. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda. Han som är huvudet över alla härskare och makter. Så det han säger är i Jesus- Bor gudomens hela fullhet i kroppslig allt. Det här har vi sett tidigare i kapitel 1. När han talar om hur Jesus är skaparen och så vidare. Men det han säger är att Jesus är Guds fullhet. När vi ser Jesus ser vi Gud. Han är uttrycket för vad Gud är. Och vi ska aldrig någonsin placera någon eller något vid sidan om Jesus. Inte en arkeängel inte Jungfru Maria, inte någon predikant eller ledare, ingen överhuvudtaget. Men det stora i den här texten det är inte bara att Jesus är allt detta, utan också som han säger här, och i honom är ni uppfyllda. Och det är vår erfarenhet. Jesus är oändlig, han är överallt och alla, han är unik, han är visdomens källa och så vidare. Och vi är uppfyllda i honom. Och det är det här det betyder att vara en kristen. Att vara uppfylld i honom eller av honom som fyller allt i alla. Och det är det vi är kallade att söka. Det är det vi är kallade att bli uppfyllda av. Mer och mer uppfyllda av Jesus för varje dag. Och det var det jag ville dela med dig här. Han är huvudet över alla härskare och makter. I nästa program som sagt då blir det en liten julspecial. Sen eh, kommer det ett program till om här den dröjer eh, innan eh, nyårsafton. Och i det programmet så ska vi läsa vidare här om omskärelsen och hur den står i parallell till dopet. Det tror jag blir ett väldigt intressant program. Eh, vad är likheterna och olikheterna mellan omskärelsen i Gamla testamentet och dopet i Nya testamentet? Men innan vi avslutar det här programmet så läser vi igenom den här texten, hela texten som vi har gått igenom i sin helhet. Kolossebredet kapitel 2, vers 1-10, där står det: Jag vill att ni ska veta vilken kamp jag har för er och för dem i Laodicea och för alla som inte har träffat mig personligen. Jag kämpar för att de ska bli styrkta i sina hjärtan och förena dig i kärlek och nå fram till hela den rika och fullt övertygade förståelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är visdomens, förlåt, vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen ska bedra er med övertalningsknep.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 Se till att ingen fångar er med tomma och föräl, sin, tomma, den tomma och förälska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. I honom bor guddomens hela fullhet i kroppslig och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla härskare och makter. Amen. Mm. Du har lyssnat på en podcast från Maranatha podcast och det här programmet har också sänds som program. Om du vill komma i kontakt med Maranatha församlingen så gör det enklast via e-post infosnabel eller telefon 070-201-6020. Sprid guds välsignelse till alla och på återhörande.